VADAKHÁZA Kárszkárban egy elhagyatott salakpálya végén állt egy teljesen lerobbant ház. A redőnyök állandóan levoltak engedve, és valami, sötét patakokban csorgott le az eternit homlózaton. Kartondobozok nedves tömege, párnák és matracok ömlöttek ki a bejárati ajtón, mintha a ház kihányta volna a gyomortartalmát. Létezett egy pletyka. Egy kis fiú élt a házban, túlsúlyos anyjával. A fiú nem járt iskolába, és nem tudott sem írni, sem olvasni. Az is kétséges volt, hogy egyáltalán beszélni tud-e. Az apja börtönben ült, ami talán így volt a legjobb, mert egy hírhett öreg gazember volt. A fiú anyja lecövekelt a tévé előtti kanapén. Annyira kövér volt, hogy nem tudott mozogni, és többé már nem érdekelte, hogy gondját viselje a fiúnak. Kénytelen volt saját magát ellátni, és szürkületkor körbejárt a környéken, a szomszédok kukáit túrta át maradékok után kutatva. Néha napján extatikus újongást lehetett hallani, amikor sikerült leterítenie egy vaddisznót vagy szarvast. Állítólag megszúrta a látogatóba érkező szociális munkásokat, és kifosztott egy-két pizzafutárt. Akárhogy is... Mi azért kerestük fel ezt az Isten háta mögötti birtokot, mert állítólag a srác valami elképesztőt művelt a tyúkolban. Azt beszélték, hogy egy élő dinoszaurusa van odabent, egy raptor, amit az iskola mögötti mezőkön talált, és azóta nevelt, hogy még ki sem kelt a tojásból. Addigra már megnőtt, és valaki látta is, Szatuna határában mászkálni a fiúval a hátán. Egyik nap egy test alsó felét találták meg, nem messze a háztól, még mindig farmerba bújva. Egy vörössel fröcskölt hótorlazban találtak rá. Senki nem tudta, hová lett a test felső része, de feltételezték, hogy különböző rókajukakban lehet elrejtve a környéken. Hogy hogyan ölték meg az áldozatot, szintén rejté maradt. Talán egy rajta ütésszerű támadás, vagy esetleg öngyilkosság történt. Annyi biztos volt, hogy a test a fiú apjáé a farmer hátsó zsebében talált személyi igazolvány alapján.